Ріда Пінта, яку я добре знав до цієї нічної розмови. «Ти найкраща жінка на Мальті», – сказав я. «А я повний критин. Вважатимемо, що ти дала мені час на роздуми». «Вічність», – відповіла вона, – «я даю тобі на роздуми цілу вічність, Майкле. Все, іди. Я хочу спати». Я зачинив за собою двері, прекрасно знаючи, що вона – Авкнулась обличчям у подушку. І відчуття втрати не полишало мене усю дорогу до будинку Стефаніоту. Але я був впевнений, що вчинив правильно. Я зайшов у кімнату і позирнув на годинника. Спати мені залишалося зовсім недовго. І я ліг, не роздягаючись, на це в мене вже забракло сил. Я майже не спав. Перед очима виникали картини моїх коротких побачень з Марією Депінта, її легенькі, майже невагомі дотики. Може, даремно усе це затіяв. Де знайду цю подібну її жінку? Готов зустрічатися з прибиральником чужоземцем. Можна було б спробувати із Сібілою, але я вже пробував, у неї купа залицяльників та розмови про кіно мене скомлювали. На слово Як завжди Не виспався І на прикличці В пана Депіро куняв Кімнати вирішив прибирати Почергово першим було помешкання Комі-вояжер-американця Я відімкнув номер Прочинив балконні двері І завмер Зверху долунали голоси Люди Чоловік і жінка говорили знайомою мені мовою Я не міг не прислухатися тим більше, що тональність розмови об мене Так, чоловіки і жінки можуть вивити тільки там, звідки я приїхав. Куди це не занесло? Тут навіть немає пристойного пляжу. Чому я повинен жити у цій височці? Де море, одне каміння, а ціни? Тут усе втричі дорожче, ніж у Штатах. Голосом прихливий дитини говорив він. Що ж поробиш? Може, поїдемо у Гозо? «Там, кажуть, є пляж», – тим'яним отомленим голосом сказала його дружина. «Ніфіга собі! Та на він мені потрібен цей гозо. А Взагалі, нафіга мені ця дурнувата країна?» «Ну заспокойся, небудь придимуємо». «Ось ти і думай!» А я пішов до бару. Давно я такого не чув. Це була сімейка на кшталт багатьох знайомих мені з колишнього життя – у якому всім заправляла звичка. Я навіть міг уявити зацькований вигляд жінки і розлючені круглі очі її чоловік. Зазвичай такі неодмінно знімають свій відпочинок, на до ходять на прем'єри модних мюзиклив і збирають бібліотеку, в якій корінці книг повинні гарнівати з кольором шпалерів. Я раптом зрозумів, чому мене іноді не дратувала Марія – «Ай, та вона ж зовсім не така. Вона могла би бути такою дружиною покірною і уярмленою, і саме зі мною генетичним тираном вона б надбала такий зацькований погляд. Добре, що цього не станеться. Я давно не чув цієї розмови і не припускав, що вона викличе в мене таку реакцію. Я розлютився». Піднятися би поверхом вище увійти б і згребти цього перешелебкуватого москаля в оберемок. Стоп! Як можуть американи? Це їхні проблеми, як вони можуть це все зробити? Я взявся до роботи і доволі швидко прибрав свої номери. Причому сьогодні у кімнаті мого кривника був ще більше бедлам, ніж раніше. Але я прибрав тут. Із особливою старанністю. У 713-му мене чекав сюрприз. З минулого дня там нічого не змінилося. Навіть посіль залишилась ідеально чистою і незім'ятою. Все лежало на колишніх місцях. Тільки біля порога стояли кросівки, а черевичків на високих каблуках не було. Зрозуміло, вона в готелі не ночувала. Мене раптом охопили ревнущі. Ось як! Виглядає, що вона тут не самотня. Отже, така як усі. Потім я захвилювався раптом, і з нею що сталося. Я уявляв неуважну мрійницю в окулярах і з розгубленим поглядом, і незграбним руками.